редът на числата 18-та лекция на Общия окълтин клас 5-та година държана на 17 март 1926 година верен истинен чист и благ всякога бъди размишление Чете се темата Происход на сините и на черните очи Следния път пишете върху темата области, в които живеят хората с сините и черните очи. Сега ще напишем на черната дъска числата от 1 до 10, но така, че да образуват само едно число, а именно числото 1 милиард 234 милиона 567 890. Така наредени числата от 1 до 10... Това представлява техния естествен ред. Колко пермутации могат да се образуват от тези числа? Пи 10 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 милиона 628 хиляди и 800. Числото 3 милиона 628 хиляди и 800 показва възможностите, които съществуват при пермотиране на числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред. Ако променим местата на едно от тези числа, ще получим числото 1 милиард 324 милиона 567 890. Естествено ли е това разместване трите да бъде пред двете? Ако вие имате да взимате тази сума, във ваша полза е да поставите тройката пред двойката, но ако имате да давате, не е във ваша полза. Тогава за предпочитане двойката да бъде пред тройката. Съвременните хора обичат да философстват и с това да намаляват своите погрешки. И за това ще видите, че някой, като написал тройката пред двойката, пита «В какво седи моята погрешка?» Какво от това, че съм турил двойката пред тройката? Ако погрешката е само като число, написано на хартия, тя не е голяма. Ще се заличи тройката и вместо нея ще се пише двойка. Обаче, ако тази погрешка е в живота, в отношенията между хората, тя вече има своите по-големи или по-малки последствия. Представете си, че бащата в един дом предпочита сина си пред всички други, и го туря веднага след себе си. Това ще произведе голям скандал, голяма дисхармония в целия дом. Такъв е резултатът от поставяне на тройката пред двойката. Ако пък майката предпочита дъщерята пред сина, ще имаме числото 1, 2, 4, 3. Това предпочитание на дъщерята пак ще произведе голяма дисхармония в дома. Такива пермутации на числата могат да стават и в духовните общества. Да предпочитат едного повече пред други го, да го считат по-духовен от останалите. В какво се заключава духовният живот? Духовният живот се изразява в изпълнение волята Божия. Питам тогава, в какво седи изпълнението на волята Божия, ако вие всеки ден отстъпвате от вашия идеал и като малките деца предпочитате то това, то онова. Днес всички спорове между хората проистичат от това, че всеки търси своето право. В какво седи вашето право? В какво седи и правото, за което се застъпвате? Някой казва, Ели кой се не постъпва право с мене? Как определяте Вие правата постъпка? Права постъпка е, за пример, като пишеш числата, да ги нареждаш в техния естествен ред. Ако имаш да взимаш пари от някого и туреш тройката пред двойката, ти не постъпваш право. Ако имаш да даваш и туреш двойката пред тройката, пак не постъпваш право. Числата, както и идеите в света, имат естествен ред, по който се развиват. Числата представляват живи единици, отношения между живи същества. Какво означава, например, единицата? Тя означава известни сили, които действат в даден случай върху ума. Колкото по-интензивна енергията, която нашият организъм съдържа, толкова по-благотворна е тя. Колкото по-малко интензивна е енергията, толкова по-вредна е тя. Следователно, когато в човека се повдигат бури, смущения, съмнения, това показва, че в негови организъм има сили с малка интензивност. Понякога човек се настройва добре. Настроението е богатство, което зависи от другите хора – когато се печем на слънце, разположението, което придобиваме, се дължи на слънцето, а не и на самите нас. Това разположение е дошло отвън. Щом престанем да се греем на слънцето и доброто разположение изчезва. Мнозина мислят, че имат зрели възгледи за живота и казват, ние имаме много опитности. Никой не отрича вашите опитности, но питам, какво можете да направите с вашите опитности? Можете ли сами да си направите един хляб, като започнете от посяването на житното зърно и свършите до готовия хляб? Можете ли като пророк Елисей от едно гърне селей лей да напълните още много гърнета? Ако можете от малкото да правите много, това значи опитност. Някой казва, за каквото и да се помоля на Бога. Той винаги ме слуша. Добре, вземи едно гърне, в което има само 10 грама масло и помоли се на Бога да ти помогне да напълниш цялото гърне с масло. Ако направиш това, значи Бог ти е послушал. Питам, колко от вас които минават за духовни хора, имат подобна опитност. По този начин, вие можете да се проверите до сте стигнали. А за сега, както ви наблюдавам, вие сте разнебитена команда. Днес никой никого не почита, освен себе си. Обаче, който не почита другите хора, той не може да почита и себе си. И обратното е вярно, който не почита себе си, той не може да почита и другите. Ние говорим за съзнателния живот, за съзнателните хора, които искат да служат на Бога. За да служи човек правилно на Бога, той трябва като математик да изчислява дали постъпките му са прави или не. Когато човек дигне единия си пръст нагоре и казва някому «Аз ти казвам, ти трябва да ме слушаш», това показва, че този човек започва с единицата, т.е. с 100 милиона атоми, които се намират в този пръст. Като дигне и двата си пръста нагоре, той ангажира в работата 200 милиона атоми. Като дигне и трите си пръста, той ангажира 300 милиона атоми. Като дигне четирите си пръста, 400 милиона атоми. И най-после, като дигне и петте си пръста, той впряга на работа 500 милиона атоми и казва «Знаете ли какво мога да направя аз?» Ако този човек не вярва в Бога и не изпълнява неговата воля, той може сдигането на двете си ръце да направи 1 милиард 234 милиона 567 хиляди 890 злини и глупости. Ако вярва в Бога и изпълнява волята му сдигането на двете си ръце, той може да направи 1 милиард 234 милиона 567 хиляди. 890 Добрини Дигнеш ли единия си пръст, ще кажеш Аз, който вярвам в Бога, мога да направя това и това. Дигнеш ли двата си пръста, ще кажеш Аз, който съм свързан с Бога, не мога да изневеря на себе си. Дигнеш ли трите пръста, ще кажеш Аз, който вярвам в Бога, няма да изменя на себе си и на идеите, които Бог е вложил в мене. Дигнеш ли четирите пръста ще кажеш, аз, който вярвам в Бога, ще мисля и ще действам като Него. И най-после, като дигнеш и петте си пръста ще кажеш, аз и всичко в мене, съвкупността на всички атоми в мой организъм, ще служим на Бога. Това значи да напише човек последователно числата от 1 до 10. Да допуснем, че напишете първата пермутация 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Какво ще разберете от нея? Докато числата от 1 до 10 не оживеят във вас, вие мъчно ще схващате новите идеи, които идат в света и проникват във вашия ум. Защо? Защото всяко число, като идея, има определена форма, определено съдържание и точно определен смисъл. За пример, идеята Бог има определена форма. Тя времено представлява и определено число. За следния път, според буквите, с които се пише думата «Бог» на български язик, определете числото, на което се равнява тази дума. Редът на буквите в думите не е произволен. Целият космос е създаден възоснова на известно съчетание от числа и идеи. Много години още ще минат, докато физиолозите и анатомистите – се домогнат до идеята какво нещо е човекът, как се движат енергиите из целия му организъм, как се зараждат идеите в него и така нататък. Вследствие на това незнание и на голямото невежество на много от съвременните учени хора, те се усъкътяват едни други. За пример, някой човек има изблик на чувства – ако не знае как да се справи с тези чувства, той може да се усъкати. Казвате, издуховният човек ли става това нещо? Дали вие сте духовен или светски човек, безразлично е това. Има периоди в живота на човека, когато енергията в него се пробужда. А разликата обаче седи в това – че духовният човек разполага с метода за превръщане на тази енергия от ниша в виша. А за такива случаи именно се казва в писанието «Възложете товара си на Господа». Това значи трудните задачи в живота си, които вие сами не можете да разрешите. Оставете на Господа. Опитвате ли сами да ги решите, вие ще се подпушите. Оставете спокойно да минават енергиите на природата чрез вас. Не преприщвайте им. Обърнете се към Бога, Той да ви покаже път за тяхното канализиране. Щом се канализират, вие ще можете разумно да ги използвате. Често някой човек се усеща изоставен от всички. Той страда, мъча се и казва, свърши се моят живот. Това е едно нисходящо състояние на енергиите в неговия мозък. Какво трябва да направи този човек? Да се остави на Бога. Остави ли товара си на Бога, няма да мине много време и състоянието му ще се повдигне, връзката му с Бога ще се възстанови. В света съществува божествена разумност, която бди над всички, които се обръщат към нея и я призовават на помощ. Ето защо всичко в света е допуснато да става. И в този смисъл за разумния човек, който ходи в божествения път, грешни неща няма. Защо? защото теченията на енергиите в неговия живот се сменят много правилно. За пример, енергията в неговия мозък се движи спиралообразно, като минава постепенно от едно в друго полушарие. Ако този човек не е страхлив, енергията протича спокойно от едното полушарие в другото, без той да изпитва някакви сътресения, или неправилности. Когато човек има вяра в Бога, енергиите в него се трансформират правилно. Няма ли вяра в Бога, а разчита само на себе си, в него ще се явят известни неправилности. Когато казвате, че нищо не можете да направите, вие разчитате на себе си. Когато кажете, че всичко можете да направите, вие разчитате на божественото у вас, в чието ръце са всички възможности. Дойдат ли човешкото и божественото столкновение, тогава се зараждат аред страдания. Казвате, не може ли без страдания? Докато човек не изправи погрешките на своето минало, страданията са неизбежни за него. Само чрез страданията той може да изправи своя живот. Иначе смисълът на живота не е в страданията. Ние ще ви дадем методи, начини за издържане на страданията, за тяхното правилно използване. Днес повечето хора живеят в своето минало. Като прекарат този живот, те ще минат в настоящето си но за това се изисква търпение. Казвам, щастието на човека е в неговото настояще. Дойдете ли до настоящето, ще ви се покаже начин как да бъдете щастливи и да запазите това щастие. Тъй, щото говорим ли за миналото на човека, ние разбираме неговите нещастия и страдания. Говорим ли за настоящето, разбираме неговите радости и неговото щастие. Човек може да бъде щастлив сега, в настоящия момент, а Бог живее в настоящето. Значи в Бога, в когото вярваме, се крие всичкото благо, всичкото блаженство за нашите души. В Него няма противоречия. Няма искърби. Следователно, ако ще този момент повярваме в Бога и изпълним волята му, и душите ни ще се облагородят, ще се изпълнят със тремеж към възвишеното. Тогава и знание, и изкуство, и музика, всичко това ще бъде достъпно за нас. Ние ще се чувстваме мощни, ще разберем, че в нас има нещо велико, което разработва богатствата, които Бог ни е дал. По този начин ние ще разберем, че не работим за себе си и не живеем само за себе си. Павел казва, аз не живея сам. Христос пък, който всичко можеше да направи, казваше, не дойдох да изпълня своята воля но волята на онзи, който ме е проводил. Да изпълниш волята на оногози, който те е проводил, представлява велика и светла задача в живота на човека. Изпълнението на тази задача носи само радости и подем. Неизпълнението ѝ носи само страдания и неуспехи. Като ви наблюдавам днес, виждам, че повечето от вас сте радостни. Друг път повечето биват скръбни. Изобщо мнозина от вас минават за скръбни, за страдалчески души. Обаче малко хора съм срещал, даже из цяла България, които да страдат за нещо велико, за нещо благородно. Да страдаш за великото, за красивото света, това е тъй нареченото морално страдание. Срещам някой човек, който страда. Защо страда той? Защото са засегнати личните му чувства. Той се озлобил, ужесточил мяза наказан, който се намира под голямо напрежение и иска да се пръсне. Този човек се оплаква, че станал... Страдал много. Казвам, ти мязаш на еце, което, ако не се тори под квачката, само ще се пукне. Аз искам всички, които ме слушат тази вечер, да слушат и разбират добре. Запомнете само няколко мисли, но ги приложете. Вие трябва да се освободите от заблужденията, които ви спъват на всяка крачка в живота. Мнозина ще кажат, защо ли не се говори така? Аз ще представя месълта си в конкретна форма. Да допуснем, че някой предприемач се найма да направи едно голямо здание, което ще струва около 35 милиона лева. Той иска да го направи по всички правила на техниката, но един от задарите по невнимание Отпуснал някъде, дал по-голям наклон на мрамора. Той поглежда към работата си, вижда, че наклонът е с един сантиметър по-голям, но казва: Няма нищо и така ще мине. За майстора може да мине и така, но за онзи, който плаща, работата не минава така. Щом види, че една от страните на постройката не отговаря на условията, той веднага спира по-нататъчния градеж и казва: Тази страна трябва да се коригира. Тя трябва да бъде абсолютно отвесна. Наклонили се малко, симетрията на цялото здание се разваля. В това отношение и вашият организъм е такова здание, което Бог сам строи. Вие имате материала на разположение, а Бог е предприемачът на това здание. Това здание още не е окончателно завършено. Обаче вие седите около него, викате, дигате шум и завявате ред, изисквания, като казвате «Знаете ли кой съм аз?» «Кой сте вие?» Бог ви е пратил на земята, като ви е дал на разположение материал и пари за работниците. Всичко 35 милиона лева. Вие трябва да надзиравате работниците, да се срещате често с инженера, да измервате линиите във вашето здание, да не би някой от тях да се наклони с един сантиметр от отвесната линия. За да построите вашето здание правилно, вие трябва да бъдете в постоянна връзка с главния предприемач на постройката. Бог е главният предприемач, от когото зависи успешното завършване на зданието. Коя е вертикалната линия в човека? Умът. Значи умът на човека трябва да бъде прав. Какво значи прав ум и право сърце? Вие ще кажете, че човек се движи по крива линия. Наистина, човек се движи по крива линия, но той сам не е крив. Това, че човек се движи по крива линия, не показва, че той трябва да бъде крив. Когато кажат някому, че е вълк, той става ли такъв? Когато на някое куче турят благородно име, от това кучето става ли по-благородно, отколкото е в действителност? Значи, думите не изменят характера на нещата. Тогава има ли смисъл човек да се служи с думи, които не оказват влияние върху нещата? Ние поддържаме правилото, че човек трябва да употребява такива думи в езика си, които да изразяват самата истина. За пример, когато кажеш злато, ние подразбираме злато. Когато кажем киселина, подразбираме киселина. Когато кажем «сол», подразбираме «сол», това показва, че всяка дума съдържа точно определена, конкретна идея в себе си. Тогава, каква идея се крие за думата «добро»? Кое число е на доброто? И писанието казва, че всички ние сме домостроители, щом Бог работи и ние работим над великото божествено здание – при съграждането на това здание някой е торил злато, друг мед, трети олово, четвърти дърва и така нататък. Обаче, казано е, че работата на всеки човек ще се изпита чрез огън. Представете си, че аз съм човек без работа, минавам покрай вас и виждам, че вие градите нещо. Питам ви, братко, какво ще направите, ако аз разруша вашата материална сграда? Ще ми кажете, остави се, не се шагувай, тък му съм взел малко слама и кълчица, да позакърпя къщата си. Добре, но знаете ли, че това място, на което сте съградили дома си, ще се изпита чрез огън? Мине ли огън през това място, тогава и вие, и домът ви ще отидете? казвам, взимайте думите ми в широк смисъл. Аз не говоря за същността на вашите добри желания, но понякога сте немърливи към себе си. И тогава казвате и без музика може, и без наука може, и без духовност може. Човек не трябва да бъде много духовен. Питам, каква е температурата на духовния човек? Преди всичко вие още не сте дошли до градусите на духовния човек и казвате, че не трябва да бъдете духовни. Имайте търпение да дойдете до градусите на духовния човек, да изпитате благото на този човек, че тогава се произнасяйте дали трябва да бъдете духовни или не. Дойдете ли до температурата на духовния човек, умът ви ще се разшири. И ще почнете да мислите правилно. Духовният живот носи и радости и скърби за човека, но в тези смени на състоянията се крият благата на живота. Който не може да издържи този живот, казва: Я да му ударим малко на широко, да поживеем щастлив живот. Казвам, не е все едно да туриш шесторката пред петорката или тройката пред двойката. Това са пермутации в живота. Също така не е все едно да преживяваш щастлив живот вместо нещастен. И това са пермутации. Като напишете числата от 1 до 10 в техния естествен ред, ще имате различни отношения. Числото 3, за пример, означава законите, на които се подчинява първичния син, т.е. божественото, или азът в човека. Числото 6 означава отношенията между духовете. Числото 9 показва законите, на които трябва да се подчинява човекът. Двойката представлява Великия Божествен Дух който създава. Петорката е майката на човека. Единицата е първият божествен принцип, който създава всичко в света. Четворката представлява отношение между ангелите, а седморката – между хората. Значи имате три категории числа. 3, 6 и 9 – 2, 5 и 8, 1, 4 и 7 По същия начин идеите и чувствата на хората трябва да преминат през три степени, през три категории. Имайте предвид следния закон. Дойдете ли до Божественото в себе си, всички противоречия във вашия ум и във вашето сърце ще изчезнат. Оплувавате ли на божественото, всяка ваша мисъл, всяко ваше желание ще се реализира. Каквито препятствия и да срещате по пътя си, ще ги преодолявате. Дойдете ли до числото 4, в съзнанието ви ще се зародят две идеи – за и против. Щом дойдете до числото 7, у вас ще се яви вътрешна борба. Защо сте дошли на земята в тази гъста материя? Вие ще правите усилия да излезете от тази материя, но вашата задача не е в борбата, а в устояването срещу тези противоречия. И тъй, помнете правилото. За вашите погрешки не считайте другите хора виновни. На физическия свят всеки човек е единица, едно съзнание. Той едновременно е свързан с още две съзнания. Едното съзнание е в ангелския свят, а другото в божествения свят. Тези три съзнания са свързани в едно цяло. Та щото, когато започвате една работа, опитайте всички възможности за нейното реализиране. Най-първо опитайте възможностите в първия кръг в физическото съзнание. Ако тук не можете да я свършите, опитайте всички възможности за реализирането й във втория кръг в ангелското съзнание. Ако и тук не можете да успеете, опитайте всички възможности в третия кръг в божественото съзнание. Дойдете ли? До последното съзнание Всяка работа се завършва правилно. В божественото съзнание се разрешават и най-трудните задачи. Някой казва, тази задача е много трудна, не мога да я разреша. Питам, преди да кажеш, че не можеш да я разрешиш, опитал ли си възможностите и на трите кръга? Питам, как могат да се възстановят между хората истински отношения? За да се създадат правилни отношения между хората, първото нещо е да има помежду им уважение и почитание. Срещнете ли един човек, гледайте с голямо уважение и почитание към всичко, което Бог е вложил в неговата душа. Само така ще може и той... И вие да се ползвате от хубавото, което е вложено в него. Вие минавате покрай някой човек, погледнете го и казвате – какво знае той? Друг пък казва за вас – какво знае той? По този начин въпросите не се разрешават. Много от съвременните хора, като влизат в някои религиозни общества, наместо да се сплотят – те се индивидуализират. Не е лошо да се индивидуализира човек, но това индивидуализиране не трябва да стигне до своите крайни предели. Как познавате, че някой човек е силно индивидуализиран? Френологически такъв човек се отличава с силно изпъкнало чело и с дебели вежди. За дявола казват, че имал толкова дебели вежди, Та да когато искал да види хората, трябвало да повдига веждите си. За да възстановите правилни отношения помежду си, вие трябва да дадете ход на Божественото във вас. Казвате, как може да се постигне това нещо? Чрез закона на жертвата. За Господа човек трябва да прави жертви. Той трябва да жертва поне една трета от своя живот за Господа. Работили 9 часа на ден, той трябва да пожертва 3 часа за Господа, т.е. за Божествения свят, 3 часа за ангелите, за ангелския свят и 3 часа за себе си, за физическия свят. Какво правят съвременните хора? Те работят само за себе си. А работили човек по този начин, той е изложен на хиляди нещастия и изпитания. Три часа работи за Господа, през което време ще посветиш и ума, и сърцето, и волята си само за Него. Който работи за Господа, той изпитва необикновен подем на душата и на духа си, а сърцето и умът му се облагородяват и просветяват. За тези 3 часа той свършва толкова работа, колкото никога друг път не е свършвал. Който работи за Бога, той изпитва вътрешно доволство в себе си. Сега ще ви дам следното упражнение. Напишете числата от 1 до 10 в техния естествен ред и в продължение на 10 деня, каквато погрешка или каквото добро направите, Поставете го на мястото на едно от десете числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Като размествате тези числа, ще имате различни резултати. За пример, ако вземете числата 1234, 2134, 2000. 3214 и 4321 – еднаква стойност ли имат и 4 -те? Ако тези числа са пари, кое от тях ще предпочитете? Ако имате да давате, ще изберете най-малкото от тях, ако имате да взимате най-голямото. Числата от 1 до 10 показват отношенията на Божественото към нас. Тъй щото, когато искате да разрешите някакъв въпрос, ще извикате на помощ числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред. Това показва, че в Бога има 1 милиард 234 милиона 567 хиляди 890 методи, по които могат да се разрешат мъчнотиите в живота. За да изправите една погрешка в себе си или за да свършите някоя работа, духът ще види, кой от тези методи ще съответства най-много и Него ще приложи. Казвате, духът може да направи всичко. Под думата Дух, ние разбираме Бога, т.е. Бог може да направи всичко, но за това се изисква време. Бог се отличава от хората по това, че когато работи, той пести енергия, харчи време. Хората пък пестят време, харчат енергия. Ние харчим енергия, а пестим време, защото нямаме търпение. Не искаме в малко време много работа да свършим. Обаче това е невъзможно, защото като хора... Ние нямаме нито нужната интелигентност, нито необходимите знания, с каквито разполагат висшите същества от невидимия свят. Вследствие на тези неправилни действия, между хората се раждат ред противоречия, ред болезнени състояния. Всичко това се дължи на вътрешната дисхармония, която съществува в човека. Помнете следното разположение Школата е място на ред и порядък Мнозина са влезли в школата с цел да правят опити Школата не е място на опити Който иска да учи, той трябва да се отличава с чистота, справедливост, интелигентност и доброта Носи ли тези качества в запас, той още повече ще ги увеличи в школата ако се учи добре, ученикът ще мини в по-висока фаза на духовен, на божествен живот. Постигнете ли това положение, всички спорове, всички недоразумения между вас ще изчезнат и ще се възстановят правилни отношения. Сега често се говори за идване на шестата раса на земята. Много от съвременните хора се приготовляват да влязат в тази раса. Аз бих желал и между вас да се явят работници в тази раса. Ако вие сега се мътите и се излюпите на време, добре ще бъде и за вас, и за съществата от честата раса, с които заедно ще работите. Обаче, ако сега се мътите, но по някаква случайност не спазите срока на излюпването си и останете запъртъци, какво ще се ползва шестата раса от вас? Казват, че някъде в Америка има повече типове от шестата раса. Какво по-хубаво за съвременния човек от това да поддържа в себе си вътрешен стремеж към постигане идеалите на своята душа? Идеалът на човешката душа е да живее в вечна радост и от тази радост, като от вечен извор, да черпи и да дава и на другите хора. Тази е задачата на хората от честата раса. Външно човек трябва да бъде тих, спокоен, а вътрешно винаги радостен. Бог, който живее в душата на човека, никога не скърби. Бог допуща скръпта, но за Него тя не съществува. Той живее над всички противоречия, над всички страдания. За Бога съществува вечна радост, вечно щастие и блаженство. Затова Той иска да подобри живота на хората, да ги освободи от противоречия, от страдания, от болести и смърт и да ги постави при условия, при каквито и той живее. Този е стремежът и на божественото в човека. Казвам, за постигането на всичко това се изискват нови методи. Какви са новите методи, с които трябва да си служите? Един от важните методи за работа е следният. Когато се натъкнете на известно противоречие, не търсете причината вън от себе си, но помислете, защо се явява това противоречие и какво можете да научите от него. За пример, вървите по пътя и се спънете в някой камък. Де е противоречието в камъка или у вас? У вас разбира се. Вие трябваше да бъдете внимателни, да заобиколите камъка или ако е всред пътя да се наведете и да го преместите малко на страна. Минавате през някоя дълбока река и започвате да се давите. Де е противоречието? В реката или у вас? Пак у вас. Вие трябваше да знаете закона за плаването на телата, да станете по-леки и да преплавате реката безопасно. Гъската може ли да се отдаве? Не може. Гъската е разрешила въпроса за плаването. А човек с всичкото си знание и с голямата си интелигентност, като влезе във водата, се отдавя. Дойдете ли до някоя дълбока река, кажете, аз искам да имам опитността и знанието на гъската. Свършите ли се с нея, вие ще преплавате реката без да се отдавите. И тъй, ползвайте се от опитностите, от знанията, и от благата на всички същества, ако искате правилно да разрешите мъчнотиите на своя живот. За изяснение на тази мисъл ще ви дам следния пример. На един овчар умират две овци. Той не бърза да продаде кожите им, да спечели нещо, но ги одира и от кожите им направя два мяха, които задържа за себе си. Дето ходи и меховете носи. Питат го, за какво са ти нужни тези мехове? Той мълчи, никому нищо не отговаря. Един ден той се отзовава пред една дълбока река. Гледа, натук натам, никъде не вижда мост. Тогава той туря меховете под мишниците си и спокойно преплава реката. Значи, кожите на двете овци го спасиха. Питам, каква е вашата интелигентност, ако като този овчар вие не можете да ударете кожите на вашите страдания и с тях да преплавате дълбоката река, пред която се намирате, нема вашата интелигентност седи по-ниско от вашите страдания? И тъй, когато се запитвате защо идват страдания, ще знаете, че страданията на човека са изпратени за да го спасят от някакво по-голямо зло. Приеми по-малкото страдание, за да не дойде по-голямото. Затова имаме и пословицата «Ела зло», че без теб е по-зло. Когато невидимият свят иска да спаси човека от някаква глупост, която ще коства живота му, той му изпраща някакво страдание, за да се опомне. Обаче смисълът на живота не е в страданието. Смисълът на живота се заключава в постигане на вечното щастие. Сега вече ще ви говоря за щастието като идеал на човешката душа. Щом престана да говоря за страданията, ще започна да говоря за вътрешния смисъл на живота, за щастието. Истинската наука седи в постигане на щастието. Време е вече да пристъпим към разглеждане въпроса за щастието, да видим как се придобива и запазва, какви са неговите основи, как трябва да расте и да се развива. Казвате, по кой начин може да се придобие щастие? Много начини има за постигане на щастието. Още от най-древните времена са казвали, че щастлив човек може да бъде този, който седи пред дверите на мъдростта. Христос пък е казал, мир ви давам, моят мир ви оставям. Аз не ви давам, както светът ви дава, но когато духът на истината дойде у вас, той ще ви научи на всичко, той ще ви донесе щастие. Докато не се научите, като овчаря, да одирате кожите на страданията и страданията да умрат за вас, както двете овци на овчаря, вие не можете да влезете в царството на щастието. След Петдесетницата христовите ученици влязоха в съборището да се помолят, но бяха нападнати и бити. Обаче те се върнаха дома си весели и радостни. Това показва, че те са разбирали в какво седи истинското щастие. Казвам, като ученици, вие трябва да влезете в фазата на истинското щастие. Откажете се от това щастие, което се къса като паяжена. Никой не може да ви отнеме истинското щастие. Отделите ли се от Божията любов, скръпта ще дойде и щастието ще изчезне. Свържете ли се с любовта, ще дойде радостта, която ще донесе щастието. Господ казва: Не бойте се, напред вървете, аз съм с вас. Казвате: Възможно ли е Бод всякога да бъде с нас? Възможно е. Псалмопевецът казва: Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти но при Тебе няма да се приближат. Хиляди нещастия може да преминете, по трупове да вървите, но няма да Ви се случи никакво зло. Бог ще заповяда на ангелите си, на ръце да Ви носят, да не би да препънете в камък ногата си. Кога ще бъде това? Когато изпълнявате волята Божия. И Тъй, като ученици на Великата Божествена школа, вие трябва да знаете, че сте изпълнители на една свещена воля. В света съществува само една воля Божията. През всички времена и епохи, всички същества, всички хора, малки и големи, които са завършили своето развитие на Земята, всякога са служили на тази свещена воля. Решите ли и вие да изпълнявате волята Божия, ще предобиете и знание, и богатство, и сила. Не изпълнявате ли волята Божия, ще изгубите и това, което имате. Често между учениците се забелязва голямо непослушание. Обаче Божественият дух изисква абсолютно послушание. Всеки от вас ще стане послушен, но важно е да стане такъв още сега, докато е на земята. Послушанието има смисъл още сега. Дойде ли после, когато заминете за другия свят, няма да ви ползва много. От всички се изисква доброволно послушание. Мнозина от вас ще кажат, всичко, което не се говори е добро. Но как да се справим с условията на живота? Условията на живота са в ръцете на Бога. Как да разрешим мъчнотийте си? Мъчнотиите са в ръцете на Бога. Какво да правим с лошите хора? И лошите хора са в ръцете на Бога. Каквото и да се случва в живота ви, всичко е в ръцете на Бога. Чрез тези неща той ви изпитва и калява. Той всеки ден ви проверява, дали изпълнявате волята му или не. Всички тия неща са привидни и преходни. Вие не трябва да се заблуждавате, както външните хора се заблуждават, но трябва да знаете, че Бог, тази висша интелигентност, царува навсякъде. И доколкото ние сме интелигентни е изпълняваме волята Божия, до толкова и той не се открива. Казвате, кой ще промисли за нас? Бог е промислил за всички същества, и на земята, и на небето. Когато и да срещне, той го поглежда усмихнато и му казва, Не бой се, напред върви! Кога се усмихва Бог? когато зачитате Неговата воля. Ние ли зачитате, около вас настава мрак и тъмнина, бури и грамотевице. Не зачитате ли волята Божия, всички сили в природата ще се опълчат против вас и вие ще изпитате тежестта на целия ад върху себе си. О, нези от учениците, които се мислят силни, ще кажат ние искаме да направим връзка с Бога, да му служим. Казвам, силните трябва да носят слабите, учените трябва да носят невежите, богатите трябва да носят бедните. Някои казват, искаме да не се каже нещо ново. Да кажем нещо ново на хората, това значи да снемеш старите им дрехи. И да ги облечеш с нови. Новите дрехи правят ли хората по-добри, отколкото когато са били с старите? И с нови дрехи да се облече човек, пак остарява. Това се отнася до физическия човек, живот на човека. Влезе ли човек в божествения живот, там той никога не остарява, но всякога е бодър и свеж. Христос изказва тази идея със следния стих Аз съм живата вода и живият хляб. В това отношение той няма нужда от обнова. Христос е извор, който постоянно извира. Сега желая ви през тази година, която иде, да изпълните волята Божия при каквито условия и да се намирате. Приложете това, което ви се говори. Благодарете и за най-малката радост, както и за най-голямата скръб, които ви сполетяват. Знайте, че Бог всичко ще превърне за ваше добро. Обърнете се към Бога с чисто сърце и кажете – Господи, нека Твоят мир и Твоята радост бъдат винаги с нас – за да могат сърцата и умовете ни да просветнат и да ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Това е великата задача, която всеки от вас трябва да реши. Реши ли задачата си правилно, той ще постигне здраве, сила, знание, мъдрост, благородство и животът му ще се осмисли. Помнете следното. Не изменяйте естествения ред на нещата. Когато наредите числата от 1 до 10 в техния естествен ред и ги приложите в живота си, вие ще разберете дълбокия смисъл на живота и отношенията между хората. Верен Истинен, чист и благ всякога бъде. 18 лекция от Учителя, държана на 17 март 1926 г. София